Lecția noastră de astăzi, a zecea din seria întâi, se intitulează Mai e o cameră liberă? Ist noch ein Zimmer frei? Vă mai amintiți că ex și Andreas au căutat în fișierul hotelului Europa pentru a afla ce meserie are doctor Thürmann, unde locuiește și de unde vine. Cei doi au aflat mai întâi profesiunea lui Turman. E medic. Er ist arzt. Locul nașterii doctorului Türman e Leipzig. De acolo vine. Atenție la forma pentru persoana a treia singular a verbului. Terminația este te. Te. Er kommt aus Leipzig. Andrea și Ex au mai aflat că doctor Türman locuiește la Berlin. Remarcați faptul că o persoană masculină poate fi înlocuită cu pronumele personal el. Er wohnt in Berlin. E seară. Andreas se află la recepția hotelului Europa. E liniște și Andreas rezolvă unele lucrări de birou. Ex se simte tentată să-l întrerupă de la treabă punându-i întrebări. Una din întrebări este dacă Andreas e fericit. Glücklich. Tema dumneavoastră este să aflați cum reacționează Andreas? Du? Andreas, arbeitest du? Ja. Du, Andreas, arbeitest du viel? Ja. Andreas, bist du glücklich? La întrebarea dacă e fericit, Andreas mormă e ceva nehotărât și răspunde apoi tot printr-o întrebare și anume dacă ea întreabă dauna atât de multe. Ex mai vrea să știe dacă Andreas lucrează mult. Fil. Imediat după aceea, ex îl întreabă Andreas, ești fericit?" Tu, Andreas, bist tu glücklich Andreas, care nu prea știe dacă trebuie să răspundă da sau nu, se mulțumește să mormăie ceva nedecis. Dar ex îl întreabă numai decât Ce înseamnă? hm? Da?" sau nu Das heißt hmm, ja oder nein? Andreas preferă să evite răspunsul iar o posibilitate de a evita un răspuns este aceea de a pune tu însuți o întrebare Andreas folosește verbul a întreba fragen și generalizarea în totdeauna ima. Întrebi întotdeauna atât de mult? Fragi-tu immer so viel? Ex nu ezită să răspundă că așa face întotdeauna. Întrebările ei ar fi continuat desigur dacă, spre ușurarea lui Andreas, n-ar fi intrat cineva în hotel. Pst! Da, comte jemand! Ușa de intrare se deschide energic și un tânăr intră furtunos, îndreptându-se direct spre recepție. Firește nu-l vede decât pe Andreas, pentru că, după cum știm, exe invizibilă. Mai întâi, noul venit întreabă dacă mai e vreo cameră, Țimă, mă liberă. Andreas îl întreabă dacă dorește o cameră pentru două persoane. După-l sau... O cameră pentru o persoană. Einzelzimmer. Ascultați acum începutul conversației. Pentru ce fel de cameră se decide clientul? Guten Abend. Guten Abend. Ist noch ein Zimmer frei? Ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Ein Einzelzimmer, bitte. Mit bad? Ja. Clientul s-a decis pentru o cameră de o persoană cu baie, mitbad. Mai e o cameră de o persoană liberă, fray. Și acum să urmărim continuarea conversației. Chiar dacă nu înțelegeți toate cuvintele, dragi ascultătoare și ascultători, cunoașteți situația. Recepționistul întreabă câte zile rămâne clientul, iar acesta vrea să știe cât costă camera. Fiți atenți la întrebările care încep cu vi, cum, cât. De exemplu, wie lange? Ketimp? Și wie teuer? Kât costă? Wie lange bleiben Sie? 2 oder 3 Tage. Okay. Zimmer 10. 10 ist noch frei. Wie teuer ist das Zimmer? 120 Mark mit Frühstück. Să examinăm acum mai îndeaproape această conversație. Întrebarea pe care o pune Andreas clientului este Cât timp rămâneți? Wie lange Sie? Clientul la rândul lui întreabă Cât costă camera? Wie teuer ist das Firește în răspunsuri, cifrele joacă un anumit rol. Mai întâi, durata sejurului la hotel. Clientul rămâne 2, 2 sau 3, 3 zile. 2 3 zile. Apoi prețul camerei. Camera costă 120 de marchi. 120. 120 mark. În legătură cu prețul, Andreas face precizarea că în preț se include și micul dejun. Cu micul dejun. Mit Frühstück. Precizează Andreas. 120 mark. Mit Frühstück. Ați mai auzit o cifră, și anume numărul camerei. Este vorba de numărul 10. Țin. Camera 10 mai e liberă. Ascultați încă o dată această parte a conversației. Atenție la cuvintele zile, tage și Wie lange bleiben Sie? Zwei oder drei Tage. Okay. Zimmer zehn ist noch frei. Wie teuer ist das Zimmer? 120 Mark mit Frühstück. Clientulede, acord și completează fișa pe care io întind de Andreas. în timp ce el e ocupat cu completarea fișei, vrem să vă explicăm una din posibilitățile de a formula întrebări. Ex-i a pus lui Andreas o mulțime de întrebări la care aștepta ca răspuns da sau nu. Ascultați din nou Una din aceste întrebări. Bist tu glücklich? Ja oder nein? În cazul întrebărilor la care se răspunde cu da sau nu, verbul se pune la începutul propoziției. Ist noch ein Zimmer frei? Arbeitest du viel? Fragst du immer so viel? Vă amintit probabil că în propozițiile enunțiative, verbul se află pe locul al doilea. Ascultați exemplele și faceți comparație între ele. Mai întâi, propoziția enunțiativă, apoi propoziția interogativă. Remarcați că este vorba de un schimb de locuri între verb și pronumele personal. Tu fragst immer so viel. Fragst du immer so viel? Tu arbetest viel. Arbei test du Între timp clientul a completat formularul. Andrea se de cheia. Schlüssel. Așadar cheia camerei și iurează o seară plăcută. Să ascultăm acum din nou conversațiile, inclusiv această ultimă parte. Așezați-vă cât mai comod și încercați să rețineți cuvintele. Ja. Du, Andreas, arbeitest du viel? Ja. Andreas, bist du glücklich? Hm. Was heißt, hm? Ja oder nein? Fragst du immer so viel? Immer. Psst, da kommt jemand. Susește un nou client. După ce completează fișa, Andreas îi dă cheia, Ca un recepționist atent ce este, Andreas aruncă o privire pe fișă și vede că pe client îl cheamă Mayer. Guten Abend. Guten Abend. Ist noch ein Zimmer frei? Ein Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Ein Einzelzimmer, bitte. Mit bad? Ja. Wie lange bleiben Sie? Zwei oder drei Tage. Okay. Zimmer zehn ist noch frei. Wie teuer ist das Zimmer? 120 Mark. Mit Frühstück. Gut. Ihr Schlüssel. Und einen schönen Abend noch, Herr Meier. Danke. Pucin meiter sie, Andreas ex-autgen-kamera-nulli-klient, se la lauf Noul client a adus cu el un flaut și s-a apucat să exerseze Spre încântarea lui Andreas și nemulțumirea lui ex Care strigă, liniște, ruă Tocmai ex. Din fericire, domnul Maier nu o aude. Tocmai pentru că exersează. Așadar, până data viitoare. La revedere! Schönen abend noch! Ați ascultat Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Curs radiofonic de Herat mese